Senaste gången någon såg honom var 2009. Eller det sägs att någon fick ett meddelande av honom på Facebook 2015. Men ni vet, rykten sprids ju. Särskilt när någon har försvunnit till havs. 59-åringen Manfred Fritz Bajorat lärde sig segla redan som barn. Och han älskade havet. Han jobbade med att sälja försäkringar i Twisteden, ett litet samhälle i Tyskland. Men han verkade alltid längta bort till vågorna. 1980 träffade han sitt livskärlek, Claudia, och de gifte sig snabbt. 1984 fick de dottern Nina, och med sin familj gjorde Manfred till slut slag i saken och köpte en husbåt. Där kunde han fortsätta sälja sina försäkringar. Claudia jobbar med sitt och Nina går i skolan. Men havet fortsatte locka. När Nina hade gått ut skolan och flyttat hemifrån 2004 sålde Manfred allt och köpte en stor segelbåt som han döpte efter sin dotter. I åratal hade han sagt att han och hans älskade fru Claudia skulle segla jorden runt och nu var det äntligen dags. Manfred fick 200 000 euro för sin försäkringsfirma. De förberedde sig i fyra år. Och så till slut kom de iväg år 2008. Över Atlanten seglade de först till Martinique i Västindien. En ö som Claudia älskade. Vad som exakt hände sen vet ingen. Men snart efter anhalten på Martinique gick Manfred och Claudia skilda vägar. Man tror väl att Manfreds kärlek till seglingen inte delades fullt ut av Claudia. Detta uppbrott tog hårt på Manfred- och två år senare, när Claudia dog av cancer, var det ytterligare ett hårt slag för honom. På en hemsida för seglare skrev han sitt avsked till sin älskade livskamrat. I 30 år har vi gått i varandras fotspår, skrev han och fortsatte. Sen blev månarna starkare än din livslåga. Du är borta, men må du finna frid. Signerat din Manfred. Det här avskedet var det sista många såg av Manfred. Han hade förlorat allt utom sin kärlek till havet och sin segelbåt. Vad annat kunde han göra nu än att ensam ge sig av ut i det oändliga, ut i det mörka havet? Och så inleddes en flera år lång tystnad. I förra veckan var 23-åriga Christopher Rivas ute och fiskade utanför den filippinska kusten. På avstånd i horisonten stack någonting upp. En farkost. Men varför var den så platt? Rivas och hans vän åkte närmare och de såg att det var en segelbåt vars mast var avbruten. Den såg ut att ha legat och drivit i minst ett år med fula, bruna ränder där vågorna missfärgat skåvet och skräp huller om buller på däck. De la sig in till segelbåten och klev ombord för att se om någon var i fara. Men det var redan alldeles för sent. Kristoffer Rivas klev ner i kajutan och stelnade till. På bilderna från kabyssen ser man vad som ser ut som en helt dammtäckt man som sitter med hängande huvud vid navigationsbordet. Han är död sedan länge och hans kropp har av den salta luften och de ständiga vindarna ute på havet mumifierats. Hur han dog är okänt men rättsläkarna som obducerat honom säger att det inte finns spår efter brott utan de gissar på en plötslig hjärtattack. Båten var full av gamla fotoalbum, bilder på hans tidigare liv med den högt älskade Claudia som lämnade honom ensam med havet. Manfred Fritz Bajorat satt när han hittades fortfarande upprätt vid sin radio med sändaren nära den stelnade högerhanden som om han försökte göra ett nödanrop precis innan han gav upp andan och dog på den segelbåt som han älskade så mycket. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner Och i dagens avsnitt ska vi prata om försvinnanden Fall där människor eller ibland hela städer bara gått upp i rök Lämnat jordytan med bara frågetecknen kvar bland de kvarlevande Ibland söker de sig tillbaka till folket de lämnat Antingen som döda kroppar, burna och vågorna Eller som någonting annat Men ofta sitter vi bara med gissningar kvar den första berättelsen vi ska höra stiger upp ur myndigheternas torra noteringar där nedskrivna telefonsamtal och arbetstidsredovisningar målar upp en dramatisk berättelse om hur ett helt samhälle plötsligt ryckts ifrån oss. Ludwig Josefsson läser Reddit-användaren CoasterKid93s berättelse Försvinnandet av staden Ashley i Kansas, USA. Någon gång under natten den 16 augusti 1952 upphörde den lilla staden Ashley i Kansas att existera. Klockan 03.28 på morgonen den 17 augusti 1952 noterades en jordbävning med magnituden 7,9 av United States Geological Survey. Jordbävningen märktes i hela staten och i stora delar av Mellanvästern. Dess epicentrum beräknades ligga direkt under Ashley, Kansas. När myndigheterna anlände till vad som hade varit bondesamhällets utkanter möttes de av en pyrande, glödande klyfta i marken. 900 meter lång och nästan 500 meter bred. Klyftans djup kunde aldrig uppmätas. Efter 12 dagars sökoperation i hela staten av Kansas State Government klockan 21.25 på kvällen den 29 augusti 1952 upp försöken att återfinna de 679 personer som hade bott i Ashley. Samtliga 679 invånare antogs ha dött. Klockan 02.27 på morgonen den 30 augusti 1952 noterades en jordbävning med magnituden 7,5 av United States Geological Survey. Även denna gång beräknades epicentrum till samma plats, alltså direkt under vad som förut hade varit Ashley. När myndigheterna anlände till platsen klockan 05.32 kunde de rapportera att klyftan i marken hade slutit sig. Under de åtta dagar som ledde fram till att byn Ashley och dess 679 invånare försvann rapporterades dussintals bizarra och oförklarliga händelser från byns invånare till kringliggande samhällens ordningsmakter. Klockan 19.13 på kvällen den 8 augusti 1952 rapporterade en person vid namn Gabriel Jonathan in märkliga syner på himlen ovanför Ashley. I samhället självt fanns inte myndigheterna representerade utan samtalet gick till polisstationen i den närliggande orten Hayes. Gabriel redogjorde för vad som verkade vara en liten svart öppning i himlen. Inom de kommande 15 minuterna blev polistationen i Hayes nerringd av dussintals samtal, alla med rapporter om samma fenomen. Detta fenomen noterades inte av något kringliggande samhälle. Ett beslut fattades om att skicka en poliskonstapel till Ashley morgonen därefter för att undersöka saken. Klockan 07.54 på morgonen den 9 augusti 1952 kontaktade poliskonstapel Alan Mays sin hemstation i Hayes över polisradion. Han rapporterade att han åkt vilse trots att han följt den enda väg som gick till Ashley. Enligt hans rapport... Fortsatte vägen som vanligt men slutade på något sätt i hejs. Konstapel Mejs underströk att vägen aldrig svängde av eller krökte sig åt något deras håll. Klockan 09.15 skickades sju av ortens tio polisbilar ut för att undersöka situationen och alla kom de till samma slutsats. Den enda vägen till Ashley hade slutat leda dit och ledde nu istället tillbaka till hejs. Telefonsamtalen hade under tiden fortsatt strömma in till polisstationen i Hayes, alla med rapporter om att den svarta öppningen i himlen fortsatte att växa i storlek. De inringande personerna rekommenderades att stanna inomhus och att inte lämna bostaden om det inte var absolut nödvändigt. Klockan 20.17 rapporterade fru Elaine Cantor sina grannar, herr och fru Milton och deras två barn Jeffrey och Brooke som saknade. Enligt fru Cantors telefonsamtal hade familjen Milton lämnat samhället i sin bil tidigare samma kväll. De återkom aldrig. Myndigheterna i Hayes kunde inte hitta några indikationer på att vare sig bilen eller någon av dess passagerare kommit längs vägen från Ashley Klockan 07.38 på morgonen den 10 augusti 1952 rapporteras det från Ashley i telefonsamtal till polisstationen i Hays att samhället ligger i totalt mörker. Solen har aldrig gått upp. Klockan 10.15 på förmiddagen flyger en helikopter från Topeka, Kansas på begäran av myndigheterna i Hays över området där Ashley, Kansas ligger. Samhället kan inte observeras från luften. Klockan 12.43 på eftermiddagen den 11 augusti 1952 ringde fröken Phoebe Danielewski in till polisstationen i Hays. Hon rapporterade att dottern Erika hade börjat konversera med sin far som avlidit tre år dessförinnan i en olycka kopplad till rattfylleri. Till yttermera visso rapporterade fröken Danielewski att Erika försökt lämna hemmet och gå ut i mörkret för att, som hon uttryckte det, göra dem sällskap. Under de följande 12 timmarna inkom ytterligare 329 telefonsamtal till polisstationen i Hayes, alla med rapporter om liknande fenomen kring stadens barn. Den följande morgonen, den 12 augusti 1952, blev situationen mycket besvärlig. Under natten hade samtliga 217 barn i Ashley, Kansas, försvunnit. Sammanlagt 421 telefonsamtal inkom till polisstationen i Hays. I brist på bättre råd rekommenderades alla som ringde att stanna inomhus och undvika alla försök att återfinna de saknade barnen. Klockan 17.19 på eftermiddagen den 13 augusti 1952 rapporterade 82-årige Scott Luntz in en avlägsen men tilltagande eld i söder. Enligt hans beskrivning förvandlade elden mörkret till ett ljusstarkt rött och orange sken som fortsatte långt upp i himlen. Under resten av dagen inkom fler telefonsamtal med rapporter om att elden inte bara rörde sig norrut utan också tycktes komma ur den svarta himlen. Elden noterades inte av något kringliggande samhälle eller dess myndigheter. Dessa rapporter fortsatte att komma in till klockan nio minuter över midnatt den 14 augusti 1952. I det sista telefonsamtalet som kom från den herr Benjamin Endicott uppgavs att elden i himlen nu växer så stor att samhället tycktes bada i dagsljus. Telefonsamtalet slutade abrupt. Av de många inkommande telefonsamtalen till polisstationen i Hays finns bara ett inspelat utdrag arkiverat från en Mrs. April Foster. Min son. Jag såg min son i natt. Han gick, han gick ner för vägen. Han var bränd. Herregud han var bränd. Han dog i fjol. Han växte upp med mig bara han och jag. Jag brukade säga åt honom att akta sig för bilar när han cyklade, men han lyssnade aldrig. Allihop kom tillbaka. Alla som dog eller försvann i och De letar efter oss. Han... han sa, mamma jag mår bra nu. Titta jag kan gå igen. Följande morgon, klockan 06.55. Nådde myndighetsrepresentanter från polisstationen i Hays fram till platsen för samhället Ashley, Kansas. Allt som återstod av det var en pyrande, glödande klyfta i marken. Ludvig Josefsson läste: Försvinnandet av staden Ashley i Kansas, USA av Reddit-användaren CoasterKid93. Det är frustrerande sällan vi får klarhet i exakt vad som har hänt när någon har försvunnit. Oftast är det ju bara den försvunna själv. Möjligen den som också rövat bort personen som vet. Men ibland lyckas kameror eller annat fånga ledtrådar som kan ge oss efterlevande möjligheten att pussla ihop de sista minuterna i de försvunnas liv. Det är så torkat eller så duggade det på Det finns ett YouTube-klipp som alltid har fascinerat mig. Det laddades upp redan i maj 2007 och det har rubriken "Scary Last Footage". I klippet ser vi två norska killar köra bil längs en mörk skogsväg. De skämtar nervöst och filmar den skuggiga omgivningen utanför bilfönstren. Så stannar de och går ut och vi hör plötsligt att de inte är ensamma där ute. Men vad är det som finns där ute i skogen? Det är så mörkt att inte ens killarnas ficklampa lyckas lysa upp mer än de närmsta träden. Men så plötsligt är det bräkande ljudet helt nära. För nära. En utmärglad varelse till hälften höljd av en kappa med huva syns i någon sekund i bild. Killarna skriker och flyr. Men det är för sent. Vad är det som händer i det norska YouTube-klippet? Jag vet inte själv. Jag har inte hittat någonting skrivet om det. Två killar försvann 2006 medan de körde genom skogen. Det här är bilder som hittades på deras digitalkamera. Så står det i klippets beskrivning. Är det sant eller inte? Ja, vem vet. Men jag vet att jag inte själv skulle vilja höra det där bräkandet när jag ensam står i en mörk skog. Nästa historia tar sin form av ett mejl som en före detta lärare skickats till en reporter på en tidning. Reporten hade fått nys om en händelse med en hel skolklass som försvunnit, men som det var märkligt tyst om. Därför så hörde hon av sig till en av klassens gamla lärare som svarade med en berättelse om vad som hade hänt. Så här skrev läraren: Där jag har vuxit upp i en liten ort i Skåne som knappt syns på kartan, är det numera oftast lugnt. Nästan som man skulle kunna säga dött. Så har det dock inte alltid varit. På 90-talet fick kommunen extra pengar för att bygga en ny skola för traktens barn och då valde de att placera skolan i den där lilla byn. Själv hade jag precis gått ut min lärarutbildning i Lund och var väldigt sugen på att äntligen få börja jobba. Jag sökte jobb på den nyöppnade skolan och blev anställd. Till slut skulle jag äntligen få bevisa vilken utmärkt lågstadielärare jag var. Om det inte hade varit för de där dockorna. Jag minns den morgonen så väldigt väl. En tjock dimma hade kommit in från kusten och flöt ut över åkrarna. Höstvinden fick den att spricka upp i små rännylar av imma som dansade som ormar. Jag stod utanför skolan och betraktade hur en skara barn i jackor och mössor kliv ut ur skolbussen. Ja, vi hade faktiskt en skolbuss. De är ovanliga för Sverige men de har faktiskt använts här och där där gårdarna ligger gläst. Jag kurade ihop mig i min kappa och ögnade igenom närvarolistan. Alla hade kommit utom Sigge Ruborn. På bilden av honom tittade en rågblond pojke tillbaka på mig med ett brett leende fullt av mjölktandsgluggar. Jag tänkte att det väl snarare var regeln än undantag att någon skulle saknas. Så jag öppnade dörren till skolan och skjutsade in alla barn. Med en sista blick på den fuktiga råkalla asfaltsvägen utanför stängde jag dörren efter mig. Den första lektionen gick som smort. Jag hälsade barnen välkomna, berättade lite om mig själv och organiserade några sociala lekar så de skulle slappna av och känna sig lite mer bekväma. Sen delade jag in dem i olika grupper och gav dem var sin bok att läsa. Efter läsningen så var det gympa och barnen gick för att byta om. Själv utnyttjade jag pausen genom att gå ut och se om den saknade pojken hade dykt upp. Jag föreställde mig honom och någon av hans föräldrar som med förlägen blick och med någon mumlande ursäkt skulle köra in med sin Volvo och skylla på en försovning. Ute var det kallt och jag stod och funderade på om vi inte skulle ha gympan inomhus istället när det plötsligt hördes ett ihåligt rasslande ljud. Hallå, ropade jag. Ingen svarade, men ljudet kom från staketet som inhägnade skolans lekplats. Klack, klack, klack, klack. Fastknuten vid en av staketens stolpar hängde en liten docka. Den var slarvigt sydd i bomull och hade ett ansikte av porslin som någon hade målat ögon, mun och kinder på. På toppen av huvudet hade några gula trådar sytts in och munnen var ett stort flinande gap med flera luckor i tandraderna. Jag tänkte av något skäl direkt på Sigge Ruborn. Jag drog av snöret som höll dockan till stolpen och kände på den i handen. Den var tyngre än vad jag hade väntat mig och den kändes solid innanför den mjuka bomullen. Jag tog med dockan in i det tomma klassrummet för att titta närmare på den. På baksidan fanns en söm som tycktes ha lämnats lös. När jag drog i den föll dockan isär i mina händer och små, torra, sönderbrutna ben föll ur. Med ett rasslande ljud landade de på mitt skrivbord Precis samtidigt som en massa steg och småprat hördes utanför dörren Jag hade nätt och jämt skyla benen med min jacka för en barnen kom in i klassrummet glada och uppspelta inför att få komma ut och spela fotboll Jag försökte verka normal trots att min puls hade gått upp ordentligt Och jag kände en droppe kallsvett pressa sig fram i pannan Vad hade jag precis hittat? Barn, vi kommer behöva ha gympan inomhus, ropade jag ut de svarade med ett besviket gemensamt stön men började ändå gå iväg mot gympasalen. Jag pratade med en annan lärare som tog över lektionen med dem och vände till personalrummet. Väl där sökte jag igenom mina papper och hittade till slut numret till Sigges föräldrar. De svarade inte. Jag lämnade ett upprört meddelande på deras telefonsvarare och gick sen för att prata med rektorn. Hon vitnade i ansiktet när hon såg benen. Är det från en människa? frågade hon och jag svarade att jag inte hade någon aning. Efter att ha samtalat några minuter ringde vi polisen. En bil fanns som tur var i närheten och snart fick vi sällskap i rummet av en konstapel. Han reagerade med avsmak när han såg högen på mitt skrivbord. Det här är cyklingben, sa han. Jag frågade om han var säker och han berättade att ja, han hade vuxit upp på en bondgård i närheten och han hade full koll på hur sådana såg ut. Rektorn sa att det uppenbarligen var ett sjukt skämt men att det i värsta fall kanske kunde röra sig om någon sorts hot. Vad tyckte polisen att vi skulle göra? De samlade ihop benen och tog adressen och telefonnumret till Sigges familj och så försäkrade de oss om att de skulle hålla ett extra öga på skolan. Mycket riktigt, kort efter att de hade åkt därifrån så såg jag en annan polisbil köra upp och stanna i närheten. Resten av dagen var normal, eller ja, så normal den kan bli när det har börjat så där. Barnen kände av den konstiga stämningen i rummet bland oss vuxna, men bortsett från att alla var lite nervösa så gick allt som det skulle. Så småningom tog schemat slut och ett antal föräldrar började dyka upp för att hämta sina barn. Resten väntade in skolbussen. Ända tills det sista barnet kom iväg stod vi och höll dem sällskap bara för att vi så noggrant ville se till att de tryggt kom iväg. Samtidigt var vi noga med att inte ge dem ett panikslaget intryck, särskilt eftersom vi inte visste vad det var som pågick. Innan jag gick hem sa rektorn att polisen skulle ringa mig dagen därpå och be mig berätta mer om hur jag hade hittat den där dockan. Det första jag gjorde när jag vaknade morgonen därpå var att kolla min telefonsvarare, men polisen hade inte hört av sig. Det var ju i och för sig inte så konstigt. Man vet ju att polisen inte sällan släpper grejer om de inte tycker att de verkar så allvarliga. Att de helt enkelt hade avslutat vårt ärende i tystnad vore inte så överraskande. Jag väntade hemma i en timme men eftersom ingen ringde satt jag mig till slut i bilen och åkte till skolan. Om de ville någonting kunde de ju också ringa dit, tänkte jag. Jag blev lite sent i skolan och när jag kom dit träffade jag några av föräldrarna som lämnat sina barn- en bit bort stod en polisbil kvar där och jag kände mig lite lugnare en stund tills jag insåg att skolbussen inte hade kommit än. Skolgården kändes nästan helt tom i jämförelse med hur den hade sett ut dagen innan. Jag inledde en lektion och gav de närvarande eleverna en uppgift som kunde hålla dem upptagna medan jag ringde till det lokala kollektivtrafikskontoret. De hade inte hört av bussföraren, sa de, men han hade säkert bara fastnat i trafiken någonstans. Det svaret gav jag inte mycket för. Jag kände på mig att någonting hade hänt med barnen. Min mag skrynklade ihop sig av ångest. Jag skulle ha varnat föräldrarna dagen innan. I vanmakt snubblade jag ut på skolans trappa. Och då hörde jag det. Rasslet. Som en pärlgardin i vinden. Jag glömde bort allt annat och rusade iväg mot lekplatsens taket. Klickade, klickade, klickade, klickade, klick. I en prydlig rad, en i varje stolpe längs hela staketet, hängde 32 små dockor. Jag behövde inte jämföra dem med skolfotografierna. Jag hade ett bra ansiktsminne. De små barn som hade lett mot mig i klassrummet dagen innan gjorde det nu från staketet, fast i en helt annan form. Den enda skillnaden var i ögonen. De var detaljerat målade och i vart och ett av dockornas ansikten tycktes smärta, fruktan och ångest ha förevigats. Just det är det sista jag har en tydlig minnesbild av. Efter det blir allt ganska suddigt. Jag minns hur jag bankade på polisbilens vindruta men hur jag stelnade när jag såg att den var tom. Att det enda som satt i de två sätena där fram i bilen var två dockor med noggrant ihopsydda polisuniformer. Jag vet inte hur jag tog mig från bilen till skolan, men jag bröt samman i klassrummet och bara grät. Jag brydde mig inte om hur barnen tänkte. Någonstans där måste jag ha tuppat av, för det nästa jag minns är att en sjuksköterska tog min puls. Jag såg mig omkring och insåg att jag låg i en soffa i skolans läsrum. Jag försökte säga någonting, men var så hes och trött att jag bara fick fram en viskning. Sjuksköterskan sa snabbt att barnen hade tagits hem av sina föräldrar och att skolan var stängd. Utanför skolan kom fler och fler polisbilar. De rullade ut avspärrningsband och jag tror att jag hörde en helikopter ovanför. Jag var inte i form för att samtala men jag lyckades med mycket energi ge dem ett vittnesmål och sen fraktades jag iväg till sjukhuset för att behandlas för min chock. När jag rullades in i ambulansen var det en journalist där som skulle ta en bild på mig men en polis stoppade honom och jag skjutsades in i ambulansen och dörrarna stängdes. Här skulle min berättelse kunna ta slut. Jag sa upp mig och stannade hemma i flera veckor efter det där hände, instängd, sjukskriven. En enda gång gick jag hemifrån. Det hade regnat hela dagen och en svag dimma som löstes upp allt mer låg utanför fönstren. Jag lyssnade på radion och mellan skvalmusiken började de prata om nya händelseutvecklingar i fallet med de försvunna skolbarnen. Några kampar hade hittat den gamla skolbussen, tom men hel och hållen, en bit in i en skog i området. Polisen skulle ha spärrat av området kring en närliggande bondgård och ville inte kommentera för journalisterna varför. Jag tog mig upp ur sängen, satte på mig kläderna och åkte iväg till skogen. Det var fullt av journalister och myndighetspersonal där men det enda jag tänkte på var alla höns. Säkert hundratals hönor sprang kacklande runt fritt på gården. Jag stirrade på dem medan jag långsamt närmade mig bondgårdens taket när en polis abrupt stoppade mig i min framfart. Över axeln på honom såg jag hur några rättsmedicinare gick in i ladan. Vad hade de hittat där inne? Nej, stopp, det är avspärrat här, sa polisen. Snälla, bönade jag, jag måste få veta vad som har hänt. Det är viktigt. Ni kommer snart få svar på era frågor men just nu får ingen komma in här, sa han. Han trodde uppenbarligen jag var en journalist. Jag vände hem igen men stängde inte av radion en sekund på vägen hem och satte på tvn så snart jag hade kommit hem. Resten av dagen upprepade de samma uppgifter som redan var kända att bondgården var obebodd, att ingen hade gripits och så vidare. Sent den kvällen kom det dock någonting nytt. De spelade upp ett litet klipp som tycktes ha spelats in med digitalkamera, kamera, grynigt och pixligt. Kameramannen står i en hall som slutar i en trappa som går ner i vad som liknar en källare. Han går igenom hallen, för trapporna och en stund så är det så mörkt att man inte ser någonting alls. Plötsligt lyser bilden upp av en lampa som tänds i ett hörn och kameran sveper över de mörkna källarväggarna, golvet och taket, allt i sten. Längst väggarna hängde snören och i dess ändar var små pinnar fastknutna. Kameran zoomade in på en av dem och det syntes att det inte alls var pinnar utan sönderbrutna små ben. Jag förstår mig ens vad det är jag tittar på och försöker hålla tillbaka reflexen att kräkas. Det är fingrar. Ben från fingrar. Dussintals, kanske hundratals små fingerben som hänger och dinglar som en makaber gardin. Kameramannen mumlade någonting skräckslaget och videon tog abrupt slut. Och ja, här är vi nu. Jag fick ditt mejl i förra veckan när du bad mig att berätta om vad jag hade varit med om och bestämde då mig för att åka iväg till den där gamla gården och ta en till titt. Det har gått så många år nu att jag har börjat kunna se tillbaka på händelsen utan att känna samma smärtsamma panik längre. Och nu vill jag se platsen själv med mina egna ögon- Kanske missade polisen någonting. De hade aldrig fångat någon och aldrig hittat några kvarlevor så på sätt och vis kanske jag kunde hjälpa till i utredningen. Ingen annan rör sig ju där uppe nu för tiden. Brädorna som hade spikats fast över ytterdörren var gamla och lätta att dra bort men eftersom det inte hade funnits någon ström i huset på länge så fick jag lita till min ficklampa och det gjorde letandet lite svårare. Men i ett utrymme bakom jordkällaren hittade jag någonting. I den lilla kammaren stod det bara ett bord och några tunnor med hönsfoder. Fodret var fuktigt och klumpigt, men upplandat med någonting, ett vitt pulver som inte såg ut som foder. Jag tittade på bordet och hittade en stor mortel i granit. Inuti låg resterna av några sönderbrutna benbitar. Jag kunde inte se om det var kycklingben eller någonting annat. Jag visste inte om polisen hade hittat det här rummet eller inte men när jag stod där såg jag inga andra alternativ än att åka iväg direkt till dem och rapportera om det. Men när jag backade iväg från bordet stannade jag upp för det låg någonting under. Flera backar med papper i plastmappar. Jag tog upp några och ögnade igenom dem. De var daterade, vissa ända ifrån från 70-talet de senaste från sent 90 tal jag tog mappen med det senaste datumet, ett år som var samtidigt som jag jobbade på skolan, och så tömde jag ut bilderna på bordet. Fotografier. Bilder av barn på lekplatser, uppenbarligen tagna inifrån en bil. När jag närmade mig slutet av bilderna såg jag en tagen en bit bort från en polisbil, där två poliser satt i framsätet, uppenbarligen ovetande om att de blev fotograferade. Bara en bild fanns kvar i mappen och jag vände på den och såg mig själv. Jag slogs inom en sekund av att jag visste precis när den där bilden var tagen. Det var en suddig bild till hälften skymd av nåns hand. I bakgrunden såg jag mig själv liggande på en bår i färd med att skjutsas in i en ambulans. I mappen låg också några tygbitar, en nästan färdigsydd liten kostym- Exakt samma bruna färg som min gamla tweed kavaj. Det var ingen tvekan. Han höll på att bygga en ny docka. Och den dockan var jag. Med den berättelsen, skriven av Stephen Shorter, är veckans Creepypodden slut. Jag heter Jack Werner och producent för Creepypodden är Ludwig Josefsson. Musiken ni hör till det här avsnittet gjordes av Erik Edsbagge Engström. Om du vet en spökhistoria från internet som du vill höra här i podden eller om du har en egen upplevelse att berätta om, maila oss på creepypodden at sverigesradio.se.